Hola, bona nit, benvinguda, benvingut, són gairebé les 10 i 2 minuts d'aquesta nit de dimecres, un dimecres fred, però potser més fred per la sensació que ens dona el vent, que no pas doncs, per les temperatures. Aquest dimecres, ja dia 14, 15, 16, 16 de gener de 2013, que tindrà doncs un convidat molt especial aquest Càpsules, Uh, una persona bastant coneguda que ens ve de ses illes un mite del country uh, doncs més proper ell és el Tomeu Penya estarà tocant, no aquest cap de setmana sinó el vinent a Lleida, el cafè del teatre i ens venia molt, molt, molt de gust que ens acompanyés aquí al Càpsules i si tot va bé de qui una estoneta uh, parlarem amb ell Eh, però abans, ja eh, ho anunciàvem pel Twitter avui, eh, que avui parlaríem amb el, amb el Tomeu Penya però abans, doncs, començarem a escoltar una mica de música i ho fem, doncs, per exemple, una novetat, eh, almenys per a nosaltres eh, parlem de l'Andreu Rifé i per què parlem d'aquest actor i cantant, doncs perquè justament aquesta setmana s'ha estrenat la novena, la novena, la nova temporada de la sèrie de TV3 Polseres Vermella mm, Polseres Vermelles <ríe> i doncs precisament la seva cançó, una de les seves cançons és la banda sonora de la popular sèrie eh, ja veureu que doncs, ell també hi apareix interpretant el paper d'un dels metges i doncs eh, de fet ha sigut un èxit perquè aquesta cançó que tot seguit escoltarem, que forma part del seu darrer disc Ping-Pong, eh, el va traure doncs, l'any passat, doncs, de seguida arrel de, de doncs, la seva participació o la seva aparició en aquesta ja mítica sèrie de TV3 Polseres Vermelles, doncs eh, això ha estat a dalt de tot, eh, de les llistes de descàrregues de l'iTunes, de, diríem eh, una sèrie aquesta del, del Polseres Vermelles, on hi trobarem d'altres eh, cantants que també han passat per aquí pel Càpsules eh, cantants i grups propers, Els Gossos Bet, Lex and Bustos, Josep eh, doncs això, avui escoltem l'Andreu Rife amb aquesta cançó que sortia al primer episodi de la, de la nova temporada eh, del Ping-Pong Pil de llum, Andreu Burrifé. Sento que tot s'ha acabat Que no sé aixecar el cap Que no tinc forces per continuar cap endavant Quan sento que m'he fet petit Que ja no crec en mi Que el món continuaria igual Si jo no fos aquí Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira't, Refesta, la, la vida, el món espera Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la, la vida, el món té sentit com el està girat que no sé com posar un peu a terra i recomençar quan sento que no queda res el que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a pensar torno altra cop a recordar la teva cara al meu davant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 Espera, respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera. espera Checat sense presa, In inspira, refesta la vida del món’ escolar. Així sona, sona l'Andreu Rié. hi eh, triem endavant. Eh, doncs, la setmana passada feem un programa eh, dedicat a dedicat a recuperar alguns dels èxits eh, segons la premsa especialitzada dels èxits de l'any 2012. Hi havia propostes eh, del tot diferents variades, eh, si sí, clar que ens agradeixin a nosaltres. Sempre eh, passe, que te'n descuides algun i avui doncs volíem fer una mica d'espai de, doncs, eh, per alguna de les cançons eh, o alguna de les artistes que ens han agradat eh, d'aquests darrers eh, temps, d'aquests darrers mesos i ara doncs, eh, parlàvem, per exemple, del Daniel Raymond i dèiem que estava a punt de fer alguna cosa amb la Maria Rodés Pam. doncs avui escoltem de nou a la Maria Rodés perquè per molta gent el seu sueño triangular és un disc que potser ha passat de manera discreta o almenys més discreta del que jo m'hauria agradat però diuen que aquest sony triangular és, és un dels millors disc de l'any 2012 i a nosaltres com que ens agradem sempre o gairebé sempre escoltar la Maria Rodés no sempre ho podem fer doncs avui hem aprofitat, aprofitem per fer-ho abans de parlar amb el Tomo Penya que, que serà de seguida doncs escoltem a Maria Rodés d'aquest sony triangular escoltem el mirall, a veure què tal sona Si et mires al mirall Fixa'me els ulls Digue'm què hi veus Tarrera del fum Jo hi veig por Pus tirar els cabells I ara tot seguit escoltarem el Tomeu Penya i ara escoltem la cançó que obre el seu darrer disc que es diu És per tu i això, escoltem es el Tomeu És per tu Que un rellet de sal adorna es dia quan despunta l'ova És per tu És rosa que se desperta fresca amb gotes de roada És per tu que els ocells volen contents i piulen mentre saiguen brollant músiques torrents. Sembla que canta qualcul. Sembla que canta per... que a escriure cançons sensibles de matinada. És per tu que el cel torna més blau quan se topa en sa teva mirada. És per tu que sa lluna i ses estrelles es brillen en velloses van cercant sa se llum. Sembla que canta qual Sembla que canta per tu. Ah, ah, ah, és per tu. És per tu. Per tu. Agafant-se ah. mai, no pensis en res més. La felicitat no es firma ni es paper. És un sentiment s'obren ses paraules si estic enamorat. És ah, ah, ah, ah, ah, ah. es per tu, és per tu, per, per tu. És per tu, que Mallorca s'enverdetja en revoltnt-se de natura. És per tu, meu cos, el meu ategador, amb teva figura. És per tu, que la lluna i les estrelles brillen envejoses, van cercant la teva llum. Sembla que canta qualcú. Sembla que canta per tu. Ah, ah, ah és per tu, per tu. És per tu, que salga a escriure cançons sensibles de matinada. És per tu, que el cel torna més blau quan se topa en la teva mirada. És per tu. Est luna i est l es amb doncs estem escoltant aquest És es per tu, que el disc del Tomeu, el darrer disc del Tomeu Penya, i si tot va bé, el Tomeu ens haurí d'estar escoltant. Uh, Tomeu, bona nit! Bona nit, que Déu m'ho veu! <laughs> Què tal? Com estàs? Vinga, va, fes-nos la crònica de la primera part del Barça, o...? Uh, no sé, uh, don't, don't. no ho veu! No l'estàs veient? What? año dos o para ser la verdad es que no lo vamos grave. Ah, vale. Antes no, que si no ves todo el espíritu no no para mal de gusto. Ya me agrada vos, Chavi. Ah. Eh, vale. Tara de ver toda, todo el elenco. Sí, sí, también somos un gran gran en del Xavi i del Piquevera, del Barça en general. Ah, ah, entesos, bueno, dos a un en la mitja part, em sembla. Però nosaltres aquí sí. estem per parlar de la música del Tomeu Penya, un músic a tot terreny, amb molta història, per avui a nosaltres eh, és un repte i és un tot un honor l'entrevista amb el Tomeu. Ah, ah, escolta, jo llegint, llegint la teva biografia, ah, ah, has, en el món de la música has fet de tot, rock and roll, country, music d'hotel, músic de ball, eh, has sigut un tas de Tomeu? cosa que, de la qual jo estic molt orgullós, i a part orgullós, ha estat una gran escola per jo. Si uh -huh. sigui, va començar ja als 15 anys a eh, estudiar idiomes, a eh, fer orquestes de ball, a fer grups eh, de rock, de grups de, de sol, tota, tota classe de música em va ajudar en el moment que que vaig trobar un moment a Porto per escriure-se més propis cançons i escriure en Salabrioba. Mm -hmm. eh, perquè els orígens del Tomeu és una persona que, quan comença el boom turístic de ses illes, ell diu, saps què? Jo marxo, jo me'n vaig a conèixer món i després torno. Eh, com, com va anar tot plegat, això de Tomeu? Home, tot va anar perfecte. És una, una novel·la de queixis, de queixis que surten molt bé. O sigui que passava els divens, eh, vull dir, els estius, a Mallorca uh, tocava tots els hotels en grups i després me a gastar tots els diners a l'estranger darrere les estrangeres <ríe> <ríe> I, i després tornava. I això és el que feia. Uh, els divans feia música per Alemanya, per Anglaterra, per Noruega, per Suècia mm -hmm. i vivia uh, l'amor, l'amor o oh, d'aquest, d'aquest. <ríe> d'aquest especial, que era, que era el millor de rots. <ríe> <ríe> I després tornava cap a Mallorca. <ríe> com més et conec i com més parlo amb en tu, ens un mite. Però això, de segons quins temes, però potser no hauríem de parlar per, uh, per les zones de la ràdio, potser més en privat. Uh, escolta, Tomeu, i van ser els, els amics, i un capellà el que et va convencer per fer un disc, o per escriure o per gravar la teva música? Ves així, això, Tomeu? Sí, el primer que en Mallorquí va un capellà, un capellà dels que que sentia que jo ja cantava, fèiem reunions, joves, eh, d'Espobla, des joves, i ara ja tenia 25 o 16 anys, mm -hmm. i l'altre d'Espobla ja jo cantava cançons amb la lluquia que hi havia escrites, sí. però no pensava res, a de l'altre món. Mm -hmm. eh, des cap d'un quant d'anys, bueno, fet, ell va, va deixar de registrar en disc, i des cap d'un quant d'anys la cor va començar a vaig començar a tenir molts molt seguidors, les millors de seguidors, que tenen a venir a Catalunya, mm -hmm. i després, ara són trenta-dos anys. 30. Si fa, tenc l'indició en discurs, un uh, dèxiu és d'or, un dèxiu és d'un i el més uh, sí, sí. I'm, <laughs> <resume. laughs> important, visc dignament de la música, que és important i avui en dia és, és molt difícil, em sembla, uh, perquè està molt com, és molt complicat viure de la música, avui en dia, Tomeu. Sí, molt, molt. Uh, ja puc parlar uh, pels altres perquè, gràcies a Déu, a mi, t'he vist molt de la política, uh -huh. les meves pòpies cançons. Uh, però jo veig com està, com sí. està el món de la música, uh -huh. i... Balears està malament uh, siguem un lloc que sempre havia viscut molt bé i sí. la música uh -huh. ara està malament Així, quan estan malament a les Balears és que està malament per tot el món ja, entesos però no, no, no ens posem dramàtics perquè si una cosa és el Tomeu, és una persona optimista eh, optimista fins i tot per parlar dels drames de la vida atomeu Tomeu no, és que jo ja tot el que senti el que sigui drama, eh, drama, sí, ha d'estar sempre eh, amb un clau d'humor, en el seu sentit que el clau, clau d'humor sempre és important en qualsevol cosa de la vida, de coses serioses, eh, de coses no tan serioses, ja sabem que l'humor, en el meu cas, és superimportant perquè eh, no és que t'ajudi a viure milions i t'ajudi jo, sinó que tu t'has dit de tu mateix i t'has dit les coses que són molt serioses eh, en clau d'humor, eh, fan que es tinguin eh, manco, serioses, i que li donis un to diferent. Uh -huh. I, i potser aquest disc, el teu darrer disc, aquest és per tu, eh, potser és, és, és un dels discs més animats i pot ser perquè t'hagi transportat als anys 70, els teus estimats anys 70, Tomeu? No. Uh -huh. Co que sí però jo no tenc anys jo no tenc anys que set ni dos mil deu ni dos mil dotze jo no tenc anys, jo tenc uh, uh, el meu sentiment, de la meva manera de comportaar la me manera de sentir-se música i jo dic uh, després de tants anyanys de sa músic i de, de com posar tantes vidències jo el que faig és, és per exemple uh, se sinceè. Uh -huh. I quan som sincer en jo mateix també pot una alguna cosa de, que pot semblar que sigui dels anys 70. Sí. Després puc fer um, altres coses, uh, rock and roll, regui, el que m'estigui en aquell moment. Uh -huh. ah, i, i, I això que dius tu de, de composar i, i ser sincer... Mm, mm. Explica'm com, com un artista com tu Crea el que jo em diria El country folclòric de ses illes Com, com, com arribes a ajuntar El country doncs, nord-americà Amb el folklore de, de, de Mallorca Tomeu bueno, uh, Jo ja Vaig dur sort eh, diosa, Perquè quan era molt, molt nen Molt petit uh, Les pel·lícules del Far West <laughs> Ja m'agradava més Uh, eren aquelles grans bandes musicals que hi havia darrere i aquella idea de vegades algú cantava i jo me sentia el protagonista i el protagonista del cowboy que cantava allà i mm -hmm. me sentia molt uh, identificat mm -hmm. i de, de, de, ja més gran uh, vaig sentir un mateix i un mateix, mateix i vaig l'únic que jo escoltava uh, a part de de jo mateix. Deu fer, uh, no ho sé, 30 i escaig d'any. L'únic que escoltava sí. era uh, música country, uh -huh. joves que sortien de la nova escola country sí. i també els grans uh, de sempre. Uh -huh. John Denver, uh, Johnny Cash, John uh -huh. Williams, etc. Uh -huh. Jo m'ha cridat atenció els joves que sortien, perquè anaven molt ben preparats, més per country, feien uh, country rock, uh -huh. i estem molt ben preparats. I jo me vaig adonar que, que ja me trobava molt bé dins d'aquell estil, uh -huh. no l'únic, sinó un dels meus estil preferits, i que la meva veu, la meva manera de compor, en vez de tocar guitarra, uh, me trobava molt... Molt, molt i, sí. i millor aquí la eh, manera que parlem en el meu poble que és sí. la Franca de Bonen uh -huh. eh, és molt per escoltar moltes paraules que s'hi pot, pot jugar uh -huh. s'hi pot jugar en eh, el country perquè també som un poble d'escamp de, um, no som sí. un poble que ja tenc molt de regard que el 99,9% tota la vida ha viscut de, del camp, a esquimar esquimènes, a t'enegut pàquies, a t'enegut part, ara ha canviat tot un poc, perquè el món mm -hmm. ha canviat, sí. però ja m'acabava perfectament amb això, i ha estat molt ben rebut per tota la gent de Sot Balears, també tot això, perquè és but mesclar molts estils eh, bons d'entendre. Uh -huh. ah, escolta, Tomeu, ara, ara escoltàvem aquesta cançó, l'Espertú, amb una veu femenina que a nosaltres ens ha agradat molt i que jo diria que potser per nosaltres és gairebé de, de, de, de desconeguda, però per ses la Victòria Maldi no ho és, de desconeguda. No, la Victòria és una espècie d'àngel i de... femení que, que, que en directe és una meravellosa i també he vist que, com per trobar, també eh, és una presentadora de, te de, de televisió de ip mm -hmm. i que, bé, que canta com a canta. Jo la vaig llegir a la ella perquè no trobar, no vaig trobar eh, ningú que pogués donar aquesta dolçura que jo volia en que cançó. Mm -hmm. Tan, bé, li vaig trobar moltes, però sí. amb ella, clar, i ella va acceptar i, bueno, és una victòria, Mauri, és un deu. Ens agrada molt eh, la seva veu, l'hem descobert amb aquesta, amb aquesta cançó. Tomeu, tu sempre has un realitzar-te de dones, eh? Sí. No, professionalment, estava parlant. Sí, no, professionalment. He tingut Marisa Rojas, Adriana Ceballos, de Conce Buiga... Uh -huh. sí, sí, he tingut molt grans campants, sempre jo, i hi ha bé, perquè després... Eh, elles totes soles s'han sabut arreglar després uh -huh. Això, és bé, bé. Això és important Escolta, ja tenim aquí perquè ben aviat eh, la setmana vinent, el cap de setmana eh, doncs el dia 25 estràs a, a Lleida tocant eh, perponent el cafè del teatre eh. com, com es presentaràs aquest disc? Tomeu? Bueno, jo eh, tinc que presentar unes cançons del disc del disc nou uh -huh. eh, però el que no puc fer de cap manera és deixar de fer eh, també les altres cançons del, del, uh -huh. del 24 discos abans. Sí. Eh, jo el presentaré sol, uh -huh. sol, a lo íntim, en la guitarra, que uh -huh. és, és una manera molt... Uh, uh, molt familiar. Sí. Que la gent... jo, o sigui, la gent a vegades té una percepció de que t'home el va amb una gran orquestra, grans sí. músics... Sí, és veritat, és uh -huh. veritat, però també eh, eh, vull demostrar que jo ja realment som músic més que res, som músic eh, compositor uh -huh. i que som instrumentista. Sí. I en aquest cas faré les cançons necessàries per fer una hora i mitja, faré les cançons noves, antilles, uh -huh. faré de fer cançons que, que són són necessaris perquè, si no, la gent no queda contenta. Jo hi ha cançons com mallorquins i catalans, que en són com ells i no en per exemple, que els he de fer, perquè si no els camp... Sí, no ens enfadem. I també del disc nou. Molt bé. Faré un bon reportari. Doncs això serà el que dèiem la setmana vinent, el Cafè del Teatre de Lleida, eh, i t'agraïm molt la teva participació, la teva col·laboració aquí, Tomeu. El que sí que volia demanar-te, no sé si t'atreviries a fer-nos alguna recomanació de música que tu estiguis escoltant, perquè així, bueno, a part d'escoltar la teva música, ens agradaria conèixer-la música que tu escoltes. Què et sembla? Ens pots dir alguna cosa? Sí. Jo estic ara uh, actualment, actualment estic escoltant el disc nou de la Victoria Maldi. Ah, que també ha tret un disc. Ah Però hi un grup que jo estic enamorat sí. uh, musicalment uh -huh. que es diu uh, Negats. Ah, -ha. doncs prenem uh, not. És un grup de, de pop de joves que fan les que estan uh, triomfant actualment de les Balears val doncs sí, o sigui que, que val ah. la pena escoltar-los tant per sa lletra, com per música com per tot el que tenen són molt originals eh, molt músics Mol. molt, eh, molt diferents trofem. doncs eh, buscarem els anegats a eh, Tomeu i els escoltarem aquí al programa potser la setmana vinent ens recordarem del Tomeu eh, escoltant els anegats, et sembla? Doncs uh, fins aquí l'entrevista, Tomeu, moltes gràcies Gràcies a tu, hombre I uh, esperem que, doncs això, que et vagi molt bé que tingui Tens molts discos per endavant, 25 són pocs o sigui que... sí, he, de fer, he de fer 100 <ríe> Jo pensava que eren 50 els que havies de fer Bé, bé, ja bé, bé, bé. Criar per criar com és millor Has vist el Xavi a la tele? Doncs venga, va, som-hi Els, els onois m'han començat a tremolar Venga, uh, vagi bé, Tomeu Allei, Gràcies, bona nit. Adeu. Adeu. Nin quanta te canes te convia tot. Batverica patu a lo meu milho ben sua aldim jo, era un sentimento no. Fas coses que ja no sé esiga A fer molt fort que no sent mal cada cop del meu cor és un sentiment com no L'amor té rexec i demana dedicació L'amor que senti no cal conversar. i plegar sense pressa a ah, ah. Fem l'amor, un a l'altre, ah-ah. I llar dins un riu, això és el que som. Ningú més amic, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no t'emborres, ah-ah. Recolzant-nos l'altre, ah-ah. ja s'ha acabat. Ves no té importància si no tens ningú que doni cal encendit per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà dubte, en no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'atudarà i el missatge ben clar si aquest pic vist que no hi ha fi lloraràs més és God, don't you Doncs no podíem deixar d'escoltar aquesta nit al Tomeu eh, i escoltar doncs, aquesta illa dins d'un riu eh, tan i tan maca. Eh, eh, esperem doncs, això, que la toqui en directe i ens, ens avance que sí que ho farà el Tomeu una sort poder haver parlat amb ell i ja ens fer una recomanació alguna recomanació musical i l'última recomanació musical que va passar per aquí pel càpssol va ser la que ens va fer l'est que ens va fer el Caim Rivens parlava de pastora el Caïm just abans o unes setmanes abans de cabal el 2012 ens parlava del boníver per exemple però també ens parlava del Jordi Laza i perfecte perquè a nosaltres inspira el projecte més personal del Jordi Lauza ens encanta i avui aprofitem per escoltar doncs, els talls nets d'arrel de l'Inspira, uh, doncs això vinga El temps que ens queda viu marxant com escapés Capsules. Capsules. Capsules. Avui... no sortirem de casa. hores ens faran tan bé. Avui llancem la roba en l'aire We not. No el sol tot està aquí està veu que estem escoltant calm d'escoltar de fons és l'Albert Palomar. Uh, un paio amb molta molta trajectòria uh, artística musical, per exemple els plouen i aquest és un disc uh, doncs, que va sortir l'abril del 2012 que es diu No estem sols però avui ens veníem ja, potser doncs, això diria que no l'han punxat aquí el programa però uh, en sembla que val la pena uh, fer-ho és un disc bàsicament de guitarra i veu és el que l'Albert feia molt temps que tenia ganes de donar sortida a la seva més acústica i doncs es va sàpiguer enrodisar per fer aquest disc per exemple l'Agustí Bosom, l'abús o el David Molló dels Is, i doncs, mira, de fet, Albert Palomar ja ha passat per les nostres terres, per Ponent, va passar per Mollerussa, pel Gat Negre, per les Borges Blanques, per l'Eslàvia, i properament, el 17, el dia 17, estarà a Cervera. O sigui que, doncs, una bona oportunitat anar nos a Cervera, al pub, en Octàmbul, i veure l'Albert Palomar. I si fa una estona parlàvem amb un mallorquí il·lustre, ara parlem també d'uns altres mallorquins il·lustres, són els Antonia Font, que justament aquest divendres cita marcada en vermell al calendari aquest divendres a l'Auditori de Lleida un escenari impressionant per escoltar-los en directe, la banda mallorquina els Antonia Font doncs presenten el seu darrer treball i nosaltres avui ens ve de gust escoltar-los i per què no fem-ho amb per jo i tots els ciclistes. Mm. Són bicicleta, te faix rodar planeta. Som jo com una fletxa, si veus passar una estela. S'atelma de novembre, la mà una bassa d'oli. més veities bones i mortes de petroli. gestivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora filipines, m'odien els taxistes, les vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular les coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes, el cap em dóna voltes. <susurra> Fill de puta, al meu cervell, o al meu cor, o els meus sostens, Deus que ets no, no m'ho creuré mai, a veure si t'escoltes. Venen 10.000 jaguars per seguir-me per darrere, jo no sé si he de marxar, m'he d'aturar o fer un pas enrere, el que sí que tinc molt clar, Si tu veus al toté i jo vis que la lopa no és Podríem dir que aquestes noies estan tocades del bolet. Potser el més encertat és que els hi va la disbauxa i l'alegria, i perquè sonen... Tu diries que aquesta veu, aquestes veus, aquesta forma de cantar et d'alguna cosa? Potser sí. Però si jo ara et que en vas on vas lligarem caps, sí són elles són de Mamsels i són les que canten aquesta tonada tan i tan enganxosa que s'ha posat de moda per dir d'alguna manera aquests darrers dies amb aquest esport publicitari sobre el reciclatge dels envasos, del vidre i etcètera que també ha portat una mica de polèmica al respecte doncs això em semblaria molt oportú poder escoltar avui les de Mamsels aquest trio de joves descarades ja ho has notat, són la Paula Mamsels la, María, la Paula Rubio y la Bárbara mesta menza y que va entrar un disc l'any passat, que alguna cançó ja vam punxar aquí al Càpsules, el disc que es deia que se desnude, otra, i malauradament diria que tenien una cita programada a Lleida, no sé si era la sala Manolita, que fin, al final no es va doncs, poder portar a terme, la veritat és que ara no tinc present quin és el seu, la seva agenda, si la seva agenda la porta per aquí, per les terres de Ponent, sé que tenen cites bastant importants per Barcelona, però no sé si s'atansen per les nostres terres, tan de bo, perquè ha de ser un espectacle poder-les veure en directe aquest, és, aquest trio calavera de noies desvergonyides. Doncs tirem endavant i ho fem amb un altre trio. En aquest cas, ens són... anem a Andalusia. Són gent naturals d'Òbeda, a Jaén, la Zahara per exemple diria eh, però que estan a fin anys a Granada i es diuen Guadalupe Plata i jo diria que to'ls has d'apuntar perquè seran un dels èxits d'aquests temporadarant eh, tot un disc que es diu Guadalupe Plata diria que no és el seu primer i que d'alguna manera em sona que el seu anterior disc i primer que era el primer també es diu Guadalupe Plata per això hoem de descobrir més endavant i et passaré la informació pertinent si no tu mateix te la pots buscar i això, és una música que diuen que supura pulsió sexual, suor i violència continguda, però millor que llegir els programes de mà i les estratègies de màrqueting dels grups, el que podem fer és escoltar la seva música. Ja ho veuràs, segur, no et deixarà indiferent. Això és Guadalupe Platà, Rata. sí, creiem fermament que seran un dels èxits d'aquesta temporada i ara, doncs, un avançament diria que és justament avui que s'estrena un avançament musical d'una banda que es diuen En ara no, la veritat és que està molt malament perquè ara no recordo exactament, no sé si és la pàgina web de Genesis Pop o, o els mondos Sonoro, malament diré que és Geneseix Pop doncs eh, estem avançant el proper disc d'aquesta gent que es diu en Mecatrefe, que són el disc que es dirà Gobi, són una gent formada al 2007 a Santiago de Compostela i que, doncs, bé, estan entrant, han fitxat per pam, pam, pam, pam, doncs, doncs, el geni equivocado eh, tan, tan, tan, i doncs escoltarem d'aquest avançament del disc Gobi, doncs a Sirius Van uh, i això, mm, deixem escoltar la música i com sempre fem amb aquesta hora quan ja encara les 11 de la nit uh, pugem una mica al to al uh, ritme, ja ho has notat amb, amb doncs això <ríe> amb aquest rata i ara ho fem, acabem de pujar el to amb Mekatrefe, a Sirius Van desapareixeran i sis hawaianes que en tangui el soltar Xiuà, xiuà, xiuà, xiuà, xiuà I fins aquí aquest és número 138 amb la companyia del Tomeu Penya doncs això, consapre aquest cap de setmana doncs per exemple divendres Antònia Font a l'Auditori de Lleida Eh, doncs dissabte a eh, Dominicà al Cafè del Teatre, el francès que ens ve a visitar i més endavant la setmana vinent la Bien Querida, també al Cafè del Teatre intentarem parlar amb ella, amb Blana, i, doncs, jo que sé, doncs també tenim les cites uh, altres uh, això, Dalén, John Masdé o Renaldo i Clara, Albert Palomar que he dit que era el 17 de gener, o sigui demà i no, és 17 de febrer que l'Albert Palomar estarà a Cervera, super submarina Gavietà, si Supersubmarina Javier Tassi, Esmeritxell Freisa Esfreixa Sílvia Pened Cruz Nacho Terres tots aquests ens estaran visitant si ho vols seguir, ens pots seguir a nosaltres a través del web www.capsules.cat al Twitter, amb l'usuari escapsules, o bé, doncs a l'adreça correu electrònic, és escapsules.com jament.com@caps.numero1@robaigemel.com. I fins aquí, gaudeix de la música, passar uns bons dies i ja ens tornem a veure la setmana vinent. Bona nit. She was she was she was she Radio Ponen. Son les 11.